Nicolae Steinhard, Dăruind Bei dobândii, eseul predică Domnul a venit să ne mântuiască și să ne scandalizeze. Pe cât este de sigur și de limpede că Domnul a venit să ne mântuiască, Ioan 12 cu 47, n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea, pe atât este de logic și de rațional a deduce din faptele și învățăturile sale că a venit cu bună știință și cu tot din adinsul să ne scandalizeze. Faptul însuși al întrupării lui Dumnezeu este un imens scandal și poate mai greu de conceput și de asimilat pentru mintea noastră decât orice altceva. Și nu numai că Dumnezeu ia trup de rob, dar mai și alege drept loc al sălășluirii sale pământești o țărișoară neînsemnată și învinsă și acolo se naște într-o familie dintre cele mai simple în casa unui oarecare teslar, meșteșut pe care îl va practica și el. Condițiile acestei întrupări au produs firește uimire și scandal. Au, Nu este acesta teslarul fiul Mariei și fratele lui Iacov și al lui Iosif și al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt oare surorile lui aici, la noi? Marcu 3 cu 3, Matei 13, 55 la 56, Luca 4 cu 22, Ioan 6,42. cu Înșirarea numelor bărbătești și folosirea unui diminutiv au drept scop accentuarea caracterului exorbitant al pretențiilor mesianice ale unui ins bine fipt. În realitate, imediat. Numele femeiești, potrivit obiceiului oriental, sunt trecute sub tecere. Scandal de potrivă de cutremurător, e și atât de mult repetată revendicarea calității de fiu al lui Dumnezeu. Putea fi, pentru monoteismul strict al iudeilor, pretenție mai strigătoare la cer și mai vrednică de caracterizat drept hulă? Domnul însă nu și o măcar o singură dată și neîncetat se proclamă fiu al Atotputernicului. Își arogă capacitatea de a ierta păcatele atribut Dumnezeesc, și se descrie pe sine a fi una cu Tatăl Ceresc. Printre ce fel de oameni și-a petrecut Domnul viața pământească? Nu printre cărturari, el însuși nu a fost mare cărturar, nu printre nobili, bogătași, oameni aleși, ori și drepți. Iosif din Arimatea, Nicodim, Iair sunt excepții, ci mai vârtos printre oamenii foarte simpli, pescari, mici slujbași, samariteni, noron nesuferit iudeilor și din belșug disprețuiți, păgâni, adică spurcați, lunateci, vameși, colaboratori ai ocupantului așadar vânzător de neam, demonizați, desfrânați și desfrânate, dezmoșteinței soartei, ceșători, bolnavi și cu pregătere bolnavi de boli respingătoare și urăcioase. Femei cu scurgeri de sânge, leproși, idropici, slăbănoci, paralizați, epileptici, orbi, muți, ciungi, șchiopi, paludici, oamenii cei mai scârbavnici ce pot fi pleava și drojdia societății, proscriși și din rândurile lumii cum se cade, Normale și respectabile. Nu numai că îi frecventează pe samariteni, parcă n-ar fi destul, dar mai ești în bune relații și cu dușmanii principali neamului, cu romanii cotropitori. Îi ascultă cu atenție pe ei și îi vindecă pe slujba și lor. Zeloții, de sigur, tremurau de indignare, mânie și dezamăgire. Ei care își puseseră atâta nădejde în el... Sărădător al cauzei naționale îl de la un moment dat încolo, înregistrând cu scârbă și îngrozire declarațiile pacifiste, elogiul blândeței nediscriminatorii, propovăduirea milei, resemnării, compasiunii generale, principiul întoarcerii celuilalt obraz, indiferentismul politic. Fariseii firește vor fi fost cei mai scandalizați. Hristos nu pierde niciun prilej pentru a înfrunta. Zi de zi, ceas de ceas parcă, pas cu pas, pe cine? Pe deținătorii predanii pe vașnicii dominicanes ai vremii, pe vigilenții lui Moise, pe cei care în toate puneau litera deasupra Duhului. Neamdic le-am și desfrânat, îi numește. Refuză să le dea semn, îi contrazice, îi critică cu asprime, îi ironizează. Îi învinovățește de învărtășarea inimii, îi face fățarnici, trebuie să-i fi durut, era un adevăr care dimerea în plin. le sorisește pilda lucrătorilor celor rei din vie și pe a lucrătorilor din ceasul al 11-lea, care, deși nu au dus greutatea zilei și arșiței, primesc tot atâta ca și cei din ceasul întâi, le pămânește de piatra pe care nu au luat-o în seamă ziditorii și totuși ajung în capul unghiului. Le mai zice și altele la fel de necurțătoare, că acei de pe urmă vor fi întâi și cei din întâi la urmă, că mai ușor le va fi sodomei și Gomore în ziua judecății decât cetății care nu îi va primi pe ucenicii săi, și nu se sfiește să răstoarne fireasca tradițională ierarhie. care dintre voi vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă. Acestea sunt spuse ucenicilor, însă bate și-au să priceapă iapa. Pilda lucrătorilor din vie, Luca 20 de la 9 următoarele, le va fi pus capac la toate. Nici nu era nevoie să fie farisei tare deștepți pentru a pricepe încotroții întește parabola și cu ei este camenită. Lucrătorii vor fi pierduți, iar via va fi dată altora. Aluzia era clară ca lumina zilei și ei au înțeles că Iisus pusese pilda aceasta pentru ei. Le rupea gura cu răspunsurile lui înțelept și le dejuca toate ispitirile, tertipurile și ambuscadele. De atriba cea mare, Matei 23, 13-39, le va fi spulberat orice iluzie asupra unei posibile înțelegeri în ora de meniri. Căci de ce tot urmăreau și ieșeau în drum și îl pofteau la masă și nu îl lebeau din ochi? Pentru a-l scodi, pentru a-l și a-l supraveghea. Desigur, dar și pentru a încerca să-și la apropie, cred, al recruta, cum se va spune mai târziu. Diatriba este echivalentul desăvârșitei rupturi a oricărei punți de legătură. Călăuze oarbe, orbi, morminte, morminte văruite, ucigași, șerpi, pui de vipere, precum fuseseră inter alia calificații, au mai fost nevoiți să asiste și la scena ungerii cu miri care au usturat până în străfunduri rărunchilor. Dublu scandal, că a primit ca o desfrânată să se apropie și să se atingă de el, că a încuvințat să fie risipit un mir prețuit la 300 de dinari, în loc de a porunci să fie vândut și banii să se împartă la săraci. Virtutea? Peste poate de ofuscată. Zgârcenia? Ori mă rog, grijulia, simțile gospodărească? Sfruntată. Fosta una, ori două, ori trei femei păcătoase care au uns pe domnul Cumir? Problema aici nu are importanță. Textele de la Matei 26, 6 la 13, Marcu 14, 3 la 9, Luca 7, 36 la 50, Ioan 12, 3 la 8 permit interpretări felurite. Mai verosimil este că au fost două, oricum a zguduit și virtutea fariseilor și bănească socotința a ucenicilor și suntem în drept a prezuma a tuturor ipocriților învășmântați în moderație și raționalitate. Saducheii, nu fără mai cu milă ori condescendență tratați, că Iisus vestea învierea, nu i-ar fi supra din calea afară, îi tolerau pe farisei care de asemenea credeau într-însa, dar îl priva ca pe un nesupus, de nu ca și pe un răzvrătit. Le displacea și faptul că îl respinsese pe tânărul bogat, și decretase că greu ei va fi celui avut să intre în împărăția cerurilor. Ba mai dăduse și nenorocitul acela de exemplu atât de expresiv al cămilei și al urechea acului. Iar când saducheii, arherei și cărturarii se mânie de strigătele O sana fiului lui David, Isus ce găsește de cuvința le răspunde: Au niciodată n-a citit că din gura copiilor și a celor ce sug ți-ai scos laudă. Iată-i pe ei cele mai cinstite obraze ale țării și neamului, așezați mai prăjoz de prunci și de sugari. Și Matei 11, 25, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. înde ajuns pentru a le stârnină duful și obida? Pe cărturari ei va fi stingerit fericirea întâi care chezășuiește biruința celor sărași cu duhul și îi va fi nemulțumit și disprețul învățătorului pentru subtilități și interpretări talmudice. Deși ar fi trebuit să-și dea seama că nu fiște cine ar fi venit să împlinească legea făcând asimilări atât de rafinate și atât de adânci ca aceea dintre săvârșirea păcatului cu fapta și a păcatului cu gândul. Întreaga predică de pe munte e o mărturisire de înaltă scuțime etică și de pătrunzătoare perspicacitate psihologică. Dar de cine ar mira smindirea saducheilor, bătrânilor, cărturarilor și farițeilor când însăși familia după trup a Domnului îl socotea ieșit din minți? Marcu 3 cu 21 când și discipolii ori simpatizanții au trecut prin momente de îndoială și s-au simțit covârșiți de greutatea cuvintelor auzite, unii încetând chiar de a mai umbla cu el. Ioan 6 cu 60 66 Alt mare scandal e răstignirea. Spectacolul divinității pironite pe lemnul batjocorii și blestemului. Rușinoasa, infama, ticăloasa moarte prin spânzurare pe lemn. După ce omul a fost bătut, pălmuit, biciuit, scuipat, încununat cu spin și îmbrăcat în derâdere cu hlamida roșie, cu purbura mincinoasă. Iată-l pe Fiul lui Dumnezeu, acoperit de răni, sânge și vânătăi, atârnat între doi tâlhari, redus la cea mai abjectă condiție rezervată corpului omenesc. Scandalul răstignirii și a lecției, iată omul, e întrecut doar de ale Euharistiei. Dacă nu vezi mânca trupul meu și nu vezi bea sângele meu, Scandalul cu fundării actului celui mai spiritual ce poate fi, comuniunea cu Dumnezeu, în acte atât de prozaice, de elementare, de strict lumești ca mâncarea și băutura. Ba și în mâncarea de carne de om și în adăparea credinciosului cu sânge omenesc. Cât se vor fi cutremurat cei ce au auzit îndemnurile acestea solemne și atroce, și nu numai dintre adversari, cum li se vor fi părut, și nu în pe îndoială că așa a fost, ca o incitație la antropofagie. Apoi sâmbătă atât de venerată de iudei dumită Malcat-Sabbat, Sâmbăta regină. Sâmbăta călcată, disprățuită, sfidată. Ba Iisus se proclamă pe sine domn al sâmbătei, Matei 12,8. Apoi mâncarea și băutura în general. Un proroc care se recunoaște a fi un om mâncăcioși și băutor de vin, Matei 11,19, și ai cărui discipol nu țin post de mirare este că s-a pomenit acuzat a scoate demonii cu ajutorul domnului demonilor. Aprobei irosirea, mirului. Bea, mănâncă, înmulțește vinul, nu-și spală mâinile, se arată sever cu drept și mai mult decât îngăduitor cu păcătoși, socotește pe samariteni a fi mai bun decât evrei. în pilda cu cei zecele proști vindecați, singurul recunoscător este un samaritan, în pilda cu samaritanul milostiv, preotul și levitul, ies făcuți de o cară, de destăinuit, cui se destăinuiește? Unei femei samaritence, dublu scandal, și unui cerșător orb, dar mai prețus de orice se identifică cu tatăl, Ioan 5,18, se face deopotrivă cu Dumnezeu. Eu sunt ușa oilor, zice, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt pâinea vieții, eu sunt învierea și viața, eu și tatăl una suntem. Câtă nemărgintă trufie și, pe de altă parte, câtă nesăbuită, exagerată umilință. Spală picioarele ucenicilor și pentru era gata, gata să se simtească, se lasă răstignit și ucis. Și călătorilor către Maus nu le-a lipsit mult să treacă de la tulburare la deznădejde. Motivările acestea din urmă, legate de umilință, n-au putut fi invocate decât pe Golgota. Dar celelalte nu s-au putut să nu iatățe pe complotiștii direcți, ori indirecți a asasinatului. Și apoi toate vorbirile acelea în dodii ori referirile atât de transparente și hulitoare ori jignitoare pentru autoritățile constituite. Nu, până când vom răbda! Singura soluție este să-l omorâm. Dar mai sunt și alte scandaluri, poate mai mici unele, poate la fel de grave altele. Nepăsarea față de cele lumești, cinstite și raționale, cum ar fi averea, grijă de casă, de țarină, de rude, de morți, de împărțirea moștenirii, discreția întinsă mult prea departe, aproape bolnavicioasă, pasivitate absolută față de treburile naționale și sociale. Predica de pe munte, ce e de nu o apologie gândit anapoda? Sunt puse cu sus în jos toate cele, parcă spre ciuda și revolta oamenilor cu scaun la cap. Călcarea sistematică a sâmbătei, tonul insultător față de arherei, vă rătăciți, nești în scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, Matei 22 cu 29, aforismul atât de îndrăzneț, de ciudat, celui ce are îi se va da, dar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua, Matei 13 cu 12, Marcu 4 cu 25, Luca 8 cu 18. Nesocotirea îndărădnică a datinei, considerată cu dispreț și întreagăt porunci omenești, cum ar veni fleacuri, nu gas. Auziți oameni buni, ci că averea, casa, țarina, familia, judecățile, înmormântările, ar fi nimicuri, mofturi. Iar noi, păsăminte, strecurăm mărarul, chimenul și izma, iar spălarea mâinilor și paharelor și ulcioarelor ar fi cine știe ce păcat. Și câtă intransigență! Lăsați toate baltă! Nu-ți rândui casa, nu-ți îngropa tatăl! Ci acum, chiar în clipa aceasta, urmează mie. Iar orașele noastre, Horazimul, Bețaida, Capernaumul, puse mai prejos de Tir, de Sidon, bașii de Sodoma și de Ninive. Iar sufletul și-l pierde acela care nu merge după el și numai care și-l pune pentru el îl va câștiga. Nu, hotorâ lucru, numai uciderea lui ne poate scăpa de atâtea sminteli. lui a scandalizat, dușmanii Domnului i-au dat nu numai înțelesul primar de ultrage adus ideilor și instituțiunilor celor mai venerabile. Ei nu au fost în stare să sesizeze scandalul ca pe o metodă pedagogică și terapeutică, analogă procedeului numit Satori în doctrina Zen și care se tălcuiește șoc. De acest scandal s-a folosit domnul cu această iarbă amară a vrut să-i vindece pe neînțelegători să-i cheme pe toți oamenii la o înțelegere de ordin superior. Totuși, nu numai pe Sadu pe farisei și pe alții, e farine, i-a scandalizat domnul, Lovin înfățărnicia, aroganța, îndrăjirea și orbirea lor. Și pe noi, mai ales pe noi, a venit să ne scandalizeze, să ne tulbure, să ne scoată din neîngrijorare, din facile certitudini, chietudine tâmpă, idei de-a gata, prejudecă stupide și vașnice îngrădiri. Să ne trezească, și asta cu mult înainte de cant, să ne poftească, nu? Să ne obligin la un examen critic al vieții, al ființei noastre, al rostului nostru în lume, să ne scoată, pe adversari și pe învăță de deopotrivă că șpirdele și impercațiile au o valabilitate generală, din părănicii, să ne pună față în față cu problemele finale ale existenței, să ne smulgă, cum ar spune Albert Camus, dintre mărunțișuri și nimicuri, exemplu dacă pământul se învârtește în jurul soarelui ori invers, să ne cheme la cele serioase și importante și decisive, ce este viața, ce este moartea, cum să dobândim fericirea, cum putem conviețui cu semei noștri? Cum ne putem izbăvi? Să ne trezească, să ne zgâlție, să ne scuture, să ne cutremure, să ne supună unei serii de șocuri, să efectueze prin noi și cu noi o adevărată operație kantiană de extragere din aparențe, a esenței, a adevărului. Prin șoc, scandal, de la întuneric și confuzie, la realitate și lumină. Și cum vom cunoaște noi creștinii, noi ciracii și urmașii celor care din prima clipă au crezut în el, cum vom cunoaște că o faptă, o acțiune, o purtare, un gând al nostru este sau nu creștinesc? Cum? După gradul de scandal al faptei orgândului gândului aceluia. Cu cât va fi mai scandalos, faptul orgândul, gândul cu atât va fi mai sigur, mai indubitabil că e creștin. Iar de nu va fi decât foarte puțin sau deloc scandalos, putem fi încredințați că nu decât foarte puțin ori deloc creștinesc. Entropia se definește ca mărimea care exprimă sorții de trecere a unui sistem de la o stare mai puțin probabilă la o stare mai probabilă. Așa și creștinismul. Gradul de scandalozitate, de pot spune astfel după modelul propus de substantivul periculozitate, e cel determinant. Cu cât acest grad e mai ridicat, cu atât mai creștinească este fapta. Dacă bună oară, răspund fratelui meu, acum nu pot să te ajut, e vremea rugăciunii. Zicerea mea nu e câtuși de puțin scandaloasă, e cu minte și dovedește Evlavie. Dar nu mai creștinească nu -i. Dacă judec, mai degrabă renunț la dulceața slujbei, decât să nu mi-ajut fratele? să-l las singur și de izbeliște în necazul lui, să nu -mi fie milă de el, poate provoc scandal și-i pe vreun fariseu, dar mă port creștinește. Dacă mă aflu în extaz și socotez nevoia unui bunav, Dau poate dovadă de mare pietate, dar nu sunt creștin, ci precum rostesc Roesbrooke și Meister Eckhart, ori și alții, dacă ies de grabă din extaz, îi pregătesc bonavului o supă și o servesc. Nu-mi pasă de scandal, deoarece dau ascultare învățătorii lui Hristos și și iubesc fratele ca pe mine însumi, ori și mai mult. Dacă ar fi când izbucnește războiul civil, rămân liniștit în catedrala mea și mă rog, dau impresia de om înțelep și cu minte. Și nu-mi împlinesc datoria. Dacă însă monseonul la fred, mă ies în iunie 1848 din Basilica Notre-Dame din Paris și încerc să împac părțile în luptă postându-mă între baricade, risc să fiu ucis și chiar sunt ucis. Însă cunosc că mi-am făcut scandaloasa mea datorie de creștin și de preot căci locul păstorului este alături de turma sa. Dacă a raționat Sfântul Nicolae am întâlnire cu Dumnezeu și urmez pilda însoțitorului meu a Sfântului Casian Romanul, și nu mă opresc să-l ajut pe țăranul acesta, cărui căruță s-a împotmolit în glod, nu-mi pătezi mantia și mă prezint în timp și cuvinceți la întâlnire. Dar eu voi face în tocmai ca Samaritanul cel Milostiv, îl voi ajuta pe țăran, măcar că îmi murdăresc de tot îmbrăcămintea și că târzi. Iar la înfățișarea înaintea lui Dumnezeu, ce s-a petrecut? Pe cine a lăudat Domnul? Nu pe Casian cel Imaculat, ci pe Nicolae, al cărui nume va fi cel mai popular în vreme ce al va fi purtat de un om la 10.000, cel mult. Fericit este acela care nu se va sminti într-un mine, grește Domnul. Noi nu ne-am smintit și nu ne-am scandalizat de surprinzătoarele lui acțiuni și declarații, noi am intuit caracterul lor mântuitor. Noi, spre deosebire de farisei, am înțeles ce fel de scandal a ținut Hristos să iște. Nu spre pierzare, ci spre zidire, spre înțelepțire, nu spre înșelare, spre luminare, nu spre zăpăcire. Pentru noi, ciudatele reacții ale lui Hristos în fața păcătoșilor și păcătoaselor și numai puțin ciudatele apostrovări ale dreptilor, purtările și răspunsurile sale întotdeauna surprinzătoare, neîntrelupt opuse celor la care ne-am fi putut aștepta, nu spiatră de potignire, ci mod de rezolvare concretă a marilor probleme ale vieții. Pe noi, departe de a ne abate din drum, așa zisul scandal ne susține, ne călăuzește. E pentru noi calea cea dreaptă a metanoiei pe care cu ajutorul Mântuitorului nostru mergem și nu ne putem opri a merge plină încredere și de nădejde, din scandal în scandal, spre înfruntarea și nimicirea veșnicului fariseu trăitor în sunetul omului nedăruit cu har de la cădere în coace.